37. fejezet Július 24-e van, vasárnap délelőtt, majdnem 11 óra. Nagy meleg, szépen süt a nap, és alig van forgalom Redford környékén. Van Vanessa szeretné elkerülni, hogy megint találkozzon valakivel, aki neten kisteherautóját látva esetleg gyanakodni kezd. Észak felé halad az államközi autópályán, elhagyja Ronókot, a Szenandoch völgy szíve felé tart, és olyan óvatosan vezet, amilyen óvatosan ember csak tud. A sebességmérő mutatója rátapad a hetvenes számra. Minden változtatási szándékot akkurátusan jelez az index. Vanessa félszeme mindig a pillantón. Ez most már megrögzött szokása, és rettenetesen figyeli a többi járművet, nehogy akár csak koccanás is történjék. Az anyósülés előtt a padlón ott egy vagyon, szó szerint egy vagyontérő arany, jelöletlen és lenyomozhatatlan mini rudakban, amelyeket frissen loptak el egy tolvajtól, aki egy szélhámostól lopta el a rudakat, aki viszont néhány gengsztertől kapta. Ha egy kíváncsi rendőr megállítja, vajon mit tudna mondani, miért van egy ilyen nemes fémgyűjtemény a kocsijában? Valószínűleg semmi értelmeset vagy hihetőt úgyhogy igyekszik hiba nélkül vezetni, miközben a bal sávban elsüvítenek mellette a hatalmas kamionok. Egy kisvárosnál kanyarodik le az autópályáról, aztán addig tekereg, amíg nem talál egy olcsó üzletet. A kirakatban lévő hirdetés szerint kedvezményes áron lehet iskolaszereket vásárolni. Van leparkol a bejárat közelében, és a neten házából származó piszkos pokrócot ráteríti a dobozokra. A glokkot a pokróc sarka alá csúsztatja, maga mellé, és alaposabban szemügyre veszi a parkolót. Vasárnap délelőtt lévén szinte teljesen üres. Vanessa végül mély levegőt vesz, kiszáll az autóból, bezárja a csomagtartót, és besiet az üzletbe. Alig tíz perc alatt vesz tíz terepszínű gyerek hátizsákot, készpénzzel és nem válaszol, amikor a pénztáros azt mondja, jó sok gyereke készülhet iskolába. Vanessa bedobja a hátizsákokat a ülésre, és elindul vissza az államközi autópálya felé. Egy órával később talál egy kamionos pihenőt, majd leparkol közvetlenül az egyik óriás mellett. Miután meggyőződött róla, hogy senki sem figyeli, gyorsan elkezdi bepakolni a szivaros dobozokat a hátizsákokba, melyek közül kettő végül üresen marad. Megtankol, majd megebédel egy gyors étterem autós büféjénél, azután pedig, hogy elüsse valamivel az időt, ide-oda autózik a 81-es állam közin. Egészen méri lendig eljut, majd onnan vissza délfelé Ronókig. Lassan múlnak az órák. Nem parkolhat le, és nem hagyhatja ott a kincseket. Folyamatos őrzést igényelnek, úgyhogy Vanessa sodródik a forgalommal, és várja, hogy besütétedjen. Ide-oda járkálok a San Juan repülőtér egyik zsúfolt és fullasztó levegőjű szárnyában, a Delta Atlantába tartó járatára várok. A jegyet Melcom Benister nevére váltottam, és a régi útlevéllel nem volt semmi gond. Négy hónap múlva fog lejárni. Akkor használtam utoljára, amikor Dionnal elmentünk egy olcsó hajókázásra a Bahamákra. Az még egy másik élet volt. Kétszer is felhívom Vanessa-t, kódolt nyelven beszélünk egymással. Megszerezte a zárut. A csomagok rendben vannak. A tervnek megfelelően állandó mozgásban van. Ha valaki lehallgat minket, csak a fejét vakarja. Fél négykor végre felszállók a gépre, aztán egy teljes órán keresztül ülök a tikkasztó melegben az utastérben, miközben veszedelmes vihar söpör végig a reptéren, és a pillóták elnémulnak. Legalább két csecsemő visít mögöttem. Leunyom a szememet, hogy szundítsak egyet, de már olyan hosszú ideje fosztom meg magam az alvástól, hogy elfelejtettem, hogyan is kell elszenderedni. Úgyhogy inkább töprengeni kezdek netenkúlin, és reménytelen helyzetén, bár igaz, ami igaz, nincs bennem sok együttérzés. Aztán van szára gondolok, és mosolyognom kell azon, hogy milyen kemény és határozott tud lenni, ha szükséges. Annyira közel vagyunk már a célvonalhoz, de még mindig elbukhatunk, többféleképpen is. Nálunk az arany, de vajon meg is tudjuk tartani? Akkor ébredek fel, amikor a gép megindul, és száguldani kezd a felszállópályán. Két órával később landolunk Atlantában. Az útlevélvizsgálatnál elkerülöm azt a pultot, ahol feketék végzik az ellenőrzést, inkább egy testes fehér srácot választok magamnak, aki közönyösnek és unotnak tűnik. Fogja az útlevelemet, rápillant Melcom Benister kilenc éves fényképére, összehasonlítja Max Baldwin frissen plastikázott arcával, és nem lát semmi különöset. Számára mindannyian egyformák vagyunk. Felteszem, az FBI már értesítést kapott, hogy két nappal korábban elutaztam az országból egy jamaikára tartó magárepülőn. Azt viszont nem tudom, hogy vajon az FBI figyelje Melkom Benister lehetséges mozgását. Arra hajlok, hogy nem. Szeretném elhitetni velük, hogy még mindig ott vagyok valahol a szigeten, és remekül mulatok. Minden esetre nem vesztegetem az időt. Mivel Melkomnak már nincs érvényes jogosítványa, Max el autót az Evis pultjánál, és háromnegyed órával a földetérés után sietősen távozom Atlantából. A Georgia állambéli Roosevelt közelében megállok egy Walmartnál, és készpénzért veszek két újabb feltöltőkártyás mobiltelefont. Kijövök az üzletből, és a két régit bedobom a szemetesbe. Sötétedés után Vanessa végleg leparkolja a kis teherautót. Már majdnem 12 órája autózik vele, alig várja, hogy megszabaduljon tőle. Egy pillanatig még ott ül a volám mögött, a saját honda akkordja melletti parkolóhelyen, és figyeli, ahogy egy utas szállító odagurul a Ronó ki terminálhoz. Vasárnap este van, kilenc óra múlt, úgy tűnik, nincs forgalom. A parkoló majdnem üres. Van megint mély levegőt vesz és kiszáll miközben figyel mindenre maga körül, gyorsan átteszi a hátizsákokat, neten kis teherautójából, a Honda akkor csomagtartójába. Összesen nyolc hátizsák. Mindegyik nehezebbnek tűnik, mint az előző, de Vanessa egyáltalán nem törődik ezzel. Lezárja a kis teherautót, magánál tartja a kulcsot, és eljön a parkolóból. Ha minden a tervek szerint alakul, Neten kis teherautója néhány napig nem kelt feltűnést. Amikor a barátai rájönnek, hogy a fiatal ember eltűnt, végül majd értesítik a rendőrséget, a rendőrök pedig meg fogják találni a kis teherautót, és összerakosgatják egy történet darabkáit. Neten biztosan eldicsekedett egy-két embernek, hogy Miamiba ba utazik egy magárepülőn, s így a zsaruk egy ideig az útszervezőit, Neten utitársait keresik majd. Sejtelmem sincs, hogy a hatóságok összekapcsolják-e majd az eltűnt embert netenkúlival, azzal a bóhóccal, aki hamis útlevéllel, négy kiló kokainnal és egy pisztolyjal utazott el. De ha fogadnom kéne, azt mondanám, hogy nem. Lehetséges, hogy egészen addig nem találják meg jamaikán, amíg végül valaki meg nem engedi neki, hogy lebonyolítson egy telefont. Lehet találgatni, hogy kit fog felhívni és mit mond majd neki. Valószínűbbnek tűnik, hogy számogatja az órákat és a napokat, mikor térek már vissza egy zsák pénzzel, és kezdem el megkenni a megfelelő embereket. Néhány hét, esetleg egy hónap után rájön, hogy öreg cimborája Reed átverte, fogta az aranyat és lelépett vele. Majdnem nem megsajnálom netent. Hajnali egykor már az Észak-Karolinai, Asheville környéké járok, és egy forgalmas csomópontnál megpillantom egy motelneonját. A motel mögött szinte eltakarva ott áll egy kék Honda akkord, a volánnál az én drága ez szám, mellette a jó öreg glock. Leparkolok mellé, aztán bemegyünk a földszinti szobánkba. Megöleljük, megcsókoljuk egymást, de ahhoz túlzottan feszültek vagyunk, hogy ennél több is történjék csöndben behordjuk a hátizsákokat a honda csomagtartójából, és az egyik ágyra dobjuk mindegyiket. Bezárom az ajtót, felteszem a biztonsági láncot, a kilincs egy széket. Szorosan behúzom a függönyöket, majd törölközőket teszek a karnisokra, hogy a parányi réseken, nyílásokon se láthasson be senki a mi kis páncéltermünkbe. Miközben ezzel foglalatoskodom, Vanessa lezuhanyzik, és amikor kijön a fürdőszobából, semmi más nincs rajta, csak egy rövid köpeny, és úgy érzem, hogy több méterni gyönyörű lábon legeltethetem a szememet. Eszedbe ne jusson, mondja Vanessa. Fáradt, teszi hozzá. Talán majd holnap. Kiürítjük a hátizsákokat, eldobható gumikesztyűt húzunk fel, és szépen elrendezzük a 18 ezüst színű ragasztószalaggal körbetekert szivardobost. dobozt. hogy kettőt már felnyitottak. A tetejükön a ragasztószalag el van vágva, ezt a két dobozt félretesszük. Egy kicsike késsel elvágom a ragasztószalagot az első dobozon, amit ezután rögtön ki is nyitok. Kivesszük a minirudakat, megszámoljuk, hogy 30 van belőlük, aztán visszatesszük az összeset, és megint leragasztjuk a dobozt. Vanessa lefirkantja egy papírra a számot, majd kinyitjuk a második dobozt. Ebben arany aranyrudacska van, mindegyik ragyog, csillog, mintha emberi kéz sohasem érintette volna. Gyönyörű! Egyszerűen gyönyörű! Ismételgeti Vanessa. Több száz évig ki fog tartani. Az idők végezetéig. Mondom én, az egyik rudacskát simogatva. Nem szeretnéd tudni a világnak melyik részéről származnak? Van ezt a csak nevet, mert sohasem fogjuk megtudni. Mind a 16 lezárt szivaros dobozt kinyitjuk, aztán a két korábban már kinyitott dobozban lévő aranyrudacskákat is leltárba vesszük. Ezekben körülbelül fele annyi van, mint a többiben. A végeredmény 570 mini rúd. Unciánként 1500 dolláros értékkel számolva a főnyeremény összege 8,5 millió dollár körül van. Végig nyullunk az ágyon, kettőnk között ott van az arany. Lehetetlen nem megmosolyogni. Egy üvegpesgő kellene most, de hétfőn hajnali kettőkor egy olcsó észak-karolinai motelben nincs pesgő. Valószínűleg még nem sikerült mindent felfognunk és feldolgoznunk magunkban, de azt már biztosan tudjuk, az az egyik legcsodálatosabb dolog az egészben, hogy senki sem keresi ezt a kincset. Neten cooling kívül senki más nem tud a létezéséről. Egy tolvajtó vettük el, aki nem hagyott nyomot maga után. Feltöltődünk attól, hogy láthatjuk, tapogathatjuk, méregethetjük a vagyonunkat. Letépen szárul a fürdőköpenyt, és bebújunk a takaró alá a másik ágyon. Bármennyire is igyekszünk, nem tudunk úgy szeretkezni, hogy ne tartanánk fél szemünket az aranyon. Miután végeztünk, a kimerültségtől mély álomba zuhanunk.